Луплячись не на життя, а на смерть з різною потолоччу. Джеймі давно нікого не боявся. Схожому на примата Пігмеєві недавно стукнуло 42 роки. 27 з них він займався усіляким паскудством, постачав зброю, що прибувала морем з Колумбії чи Мексики, спершу аргентинцям, потім болівійській мафії і врешті-решт наркодилерам, та повстанцям, які засіли в лісах мадре на південному сході Перу, доправляв неякісний так званий сірий кокаїн з Болівії в Антофагасту і далі на південь, аж до Сантьяго, збирав мито з торгових кораблів, що зазирали до копії та підшефних йому борделів. Атакама служила чудовим місцем для того, щоб крутити темні дільця. Нині це лишилося у минулому. За останні півтора роки Джеймі Макака одне за одним втратив основні джерела доходу. Аргентинці сто років не зверталися по зброю, перуанців викорили з лісів регулярна армія, а болівійці почали тягати пушки напряму з Колумбії. Який час він перебувався виключно поставкою наркоти, та, як на зло за останні три місяці обороти впали, а потім ще виникла неув'язка з болівійським кур'єром. Словом виручені гроші більше не покривали ризик, і чимало його людей мовчазно відсторонилися від справи, стали вичікувати. Отож Джеймі сидів, шумом втягуючи до плистими ніздрями солоні запахи океану, час від часу пхикав і міркував про вихиляси вередулі долі. Якщо так далі піде, він залишиться не просто без армії посіпак, але й без грошей. А це вже нікуди не годиться. «Ти чув, Джеймі?» – перервав його роздуми, жиловий здоров'як, погойдуючись у плетеному кріслі-качальці, в глибині просторої, веранди, вікна якої виходили на океан. «Що таке, Армандо?» – не поврухнувшись, спитав Джеймі. Мускулястий, тридцятирічний Армандо, чи не єдиний, кому макака по-справжньому довіряв, і кому прощалось багато такого, за що пігмей зазвичай відстрілював яйця, зробився серйозним. Подейкуть, начебто в пустелі коїться щось дивне. Та ну. Останнім часом почали зникати люди. Вони раніше щазали. Той що? Цього разу все інакше, шефе. Раніше губилось один-два чоловіки за рік, а мій кузен твердить, що цієї зими всі осібні господарства навкруг Сан-Педро, Сан-Хосе, Санта-Роза, Серільйос, Сан-Бартоло, Мачука знелюднили. Пощазали цілі сім'ї, і ніхто не знає куди. І це ще не все. У барах переповідають, що за останній тиждень на шляху між Каламою та Сан-Педро Безслідно пропало вісім автомобілів. Заява була серйозною, адже на тому шляху за тиждень проїжджає не більше як десяток авто. І яке мені до того діло? Джеймі лишався нарочити байдужим. Просто мені трохи дивно, та й усе. Насправді, Армандо, було страшно, але він розважливо вирішив не признаватися у цьому перед босом. Люди з Сан Педро. Патякають, що бачили в пустелі демонів, схожих на маленьких хлопчиків з синіми очима». «Демонів?» «Так, шефе, білих, як молоко, і швидких, мов вітер». «І ти в це віриш, Армандо?» Армандо заширівся і невиразно пробормотів. «Диму без вогню не буває». На це карлик знову пирснув, і Армандо, наче просячи вибачення, пролопотів. Та я так думав, раптом це болівійці. Маєчня, форкнув Джеймі Макака, і повернувся до вікна. Тиждень тому пігмей не доплатив кур'єру, що привіз товар із Болівії. Хлопчина трохи образився, і на людях поцікавився у Макаки. Чи в дитинстві однокашники бува, не перчили його в Ніздрі? Бо носові пазухи такі роздобані, що нагадують, ну, самі знаєте що. Кур'єра закопали в пустелі за 300 метрів на схід від панамерикани, і тепер Джеймі очікував реакції болівійських кабальєров. Це не вони. Безглуздо гробати невинних селюків та ще й за 200 кілометрів від токопії. Джеймі більше не слухав Армандо. Дивлячись на лисхучі, мов лезу ножа серпік місяця, макака перестав лузати насіння і потягнувся думками до Господа. Він прохав у Всевишнього дві речі. Перше – підкинути йому нових клієнтів. І друге – нормально покакати. За друге прохання Джеймі було по-дитячому соромно. Він навіть подумки боявся його озвучувати, але інакше не міг. Чоловічок замучився раз пора тужитися так, що аж в очах меркнуло. «Невже людям набридло колошкати одне одного?» «Та ніколи в таке не повірю», – обурювався бандит. «Чи ж соплякам з багатих сімей перехотілося ширятися?» «Чому все так погано? Господи! Невже тобі важко зробити так, щоб було, як колись?» Макака роздумався, упершись під боріддям груди, а тоді й звів, «Зажурний погляд на місяць!» І бажано, щоб клієнти були із Сантьяго. столичні завше більше платять. Несподівано в двері подзвонили, відлучивши пігмея від глибокодумної розмови з Богом. І кого це принесло в таку пізню годину, не відриваючись від іскристих відблисків тремтливої океанський воді, пробурчав Джеймі. Голос звучав байдуже, зовсім не сердито. Мабуть, знов якийсь наркаш по траву припустив Армандо. Прогнати його? Макака не відповів, презирливо випнувши губи. Це могло означати, що завгодно, але оскільки запречної відповіді не прозвучало, Армандо підвівся і потюпав до вхідних дверей, що виходили на дорогу з протилежного боку будинку. Заглянувши у вічко, здоров'як крикнув за спину. «Це Мігель, шефе!» Мігель величав себе видатним мудроком та філософом, хоча на ділі був звичайним виплаковим бомжем, що заробляв на харч, блукаючи довкола Токопійського порту і шапкуючи милостиню. Переважно він жебракував, вдаючи з себе глухонімого. Мігель мав достатню для такого роду занять кваліфікацію, Адже за молодості, підробляючи у притулку для людей з вадами слуху, вивчив як амслен, так і чолійську мову жестів. Оскільки ніхто в токопії не підозрював, що Мігель насправді не глухонімий, жебрак працював нишпоркою у макаки, доповідаючи про те, що відбувається в місті. «Впусти його!» – апатично відгукнувся Джеймі. Армандо відкрив двері і насупився. «А це що за почесний караул?» Обабич Мігеля, схиливши голови і опустивши очі, стреміла двоє русявих, доладно скроєних близнюків, такі ж брудні обідрані, як і жебрак. «Мені потрібно поговорити з Джеймі, стараючись погамувати тремтіння про Мігель. Повторюю питання, що за білошкірі вишкарбки припхалися з тобою?» Затурканий злидар втиснув голову між плеч і силовно покосився на Армандо. Якщо чесно, то це вони. Попри пізню годину і доволі свіжий вітер, що студив пустелю з моря, мігель пітнів, по скронях та худій шиї збігали краплини поту. Це вони хочуть поговорити з шефом. Тьмяного світла, що пробувалось з коридору, було недостатньо, аби роздивити сині, мов, самфіри очі хлопчаків. Якби Арман довчасно помітив ті моторошні ультрамаринові погляди, то ні за що не пустив би візитерів. Але громило, як і багатьох інших до нього в Сан-Хосе, Санта Розі, Мачуці, Сан-Бартоло і навіть у Сан-Педро, ввела в оману невинна дитяча ж зовнішність. Чорзна що? Він відступив з хідника. Заходьте. Жибрак і його мовчазні супутники прослизнули в хатину макаки. Джеймі, склавши руки на пустці, незворушно дивився у вікно. Доброго вам здоров'я, Джеймі. Опинившись на вранді, вклонився обірванець. І тобі не каштите, Мігелю. Джеймі відклав кульох із насінням. Кого це ти мені привів? Це. Ти тільки поглянь, Армандо, перебив його макака, вилупивши нижню губу. Малігринос, та ще й близнята, дай угадаю, шпінгалети хочуть працювати на татка, еге ж? Не зовсім Джеймі. Раптом стало щось таке, що примусило Джеймі й Армандо напружитись. Один з синьоких двійнят грубо шторхнув Мігеля у спину. За тим пальці малого замелькали в повітрі, він щось переказував мовою знаків. Шефе, ці двоє хочуть у вас дещо купити, а видатний мудрак насилу вичавлював з себе слова. Фак, вони що, німі? Ага, ти певен? Цілком. Обидва шкети знають мову жестів. Правда, якогось дідка американського, нахабні, як чорти. Якщо ти терпиш таке ставлення з боку цих сопляків. Я. ну, Джеймі, ти не розумієш, вони. Макака знову не дослухав, реготнув і відсунувся від вікна. Оце прикол. Ти таке бачив, Армандо? Скільки живуще такого не зустрічав. Проте Армандо, розглядівши ядучі, сині очі з кривавими потьоками, занепокоївся. Сині окі неповнолітні, глухонімі близнюки, що спілкуються американською мовою жестів посеред пустелі девина та На відміну від боса йому було не до жартів. Головріс підійшов і став по праву руку від макаки, шкодуючи, що вікна відчинені. За варандою починався кам'янистий пляж, куди можна підібратися під самісінький будинок. Кілька секунд тому Армандо здалося наче звідти долинув слабкий перестук зрушеного каміння то що їм потрібно з Лидню? Хлопчик цього разу без поспіху склав пальцями кілька фігур. А Аль... Альдо? Повторював за ним же брак. Альдо Стерон. Що? Джеймі збентежився. Альдо Стерон? Що це таке? Я не знаю, Джеймі. Як, чорт забирай, ти можеш прочитати жестів слова, яке сам ніколи не чув. Він показав по буквах. У мові жестів, якщо немає спеціального знаку, можна будь-яке слово зібрати з окремих літер. Карлик замислився, Від розумової натуги аж ніздрями заворушив. Це, мабуть, наркотик якийсь, так? Чи я помиляюсь? І покосився на Армандо. Здоровило, знизав плечима. Щоб то не було, в мене немає і ніколи не було альдостерону. Перекажи цим молодим джентльменам, що я не можу їм нічим допомогти. Лівий близнюк труснув патлами і зробив кілька ручків рухів кистями. Це він е -е, каже, що ти... Мигель глитнув слину, тягнучи час. Злидар гарячково вишукував яке-небудь інше слово, але нічого путнього на думку не спадало. Каже, що ти, ну, ти повинен... Дістати його для них повинен, звів брову макака, ставши схожим на шимпанзе. Це не я сказав. Прости мені, Джеймі, пробачте він. Джеймі нюхом учув підставу. Поки що його забавляла ця історія, але щось було не так. Запахло смаленим. По-перше, він ще ніколи не бачив Мігеля таким переляканим. А по друге, поведінка білобрисих приблуд не могла не дивувати. Звичайні хлопчики не можуть так поводитися, звісно, якщо вони не божевільні або якщо за ними хтось не стоїть. Це точно підступний в маневр болівійців. макака враз пожалкував, що дозволив їм зайти. Якого дідька, ти привів їх до мене додому? – визвірився Джеймі. Лівий близнюк грізно, геть не по-дитячому звів до купи брови, зблиснув очима і знов показав щось на мехах. – Не я їх привів, – захникав Мігель. – Пацани самі мене знайшли і приволокли сюди. Він зробив паузу, хапнувши ротом повітря, а тоді, що духу зарепетував – «Джеймі, стережись, вони злі! Я не знаю, хто вони такі, але вони...» Один з хлопчаків схопив з лидеря запах і нещадно стис, урвавши застережний округ. Обірванець зігнувся на опіл і заскавчав, як собака. «Армандо, гармату!» – проголав макака. Ширкоплечий посіпака кинувся до столу, розчахнув одну шухлят, і витягнув звідти загорнутий у замшу велетенський револьвер. Із забороненими законом розривними кулями він був більш відомий як «Магнум». Пістолет миттєво опинився в руках у Джеймі. Коротун провів пальцем по товстенному хромованому стволу і направив зброю на лівого близнюка. «Відпусти злидня наказ вийшов зайвим, оскільки юнак і так полишив Мігеля в спокої, і тепер уважно і холоднокровно спостерігав за карликом. Через той погляд Джеймі стало ще більше не по собі. Він вперше натрапив на істоту, яка, будучи на мушці Магнума, зберігала б такий спокій. Та злість зрештою взяла гору над зачудуванням.